А в зелёном садикі під кустом смородина Вона ми сиділи, баловались пломбіром мороженим такі маленькі, Москва, 1989-91 Як мені здолати цього Левіафана, цю потвору п'яти сталінських морів? І де мені знайти змієборця на неї? Іншими словами, як охопити неохопне і осягнути неосяжне? Як нарешті вибухнути любов'ю? Саме так, вибухнути, але цього разу нарешті любов'ю пролитись її спермою? Чи хоча б заструменіти вдячністю? Бо без неї вдячності краще нічого не згадувати. А я тут і зараз мушу Позгадувати стільки, що й ніч мене в дорозі застане. Але з чого почати? Незле було б отак. Метро обривалося на Савйоловській. І справді, щойно за лічені тижні перед моїм остаточним виїздом Серпуховську лінію продовжили до станції Дмитровської. До того дня Савйоловська залишалася кінцевою в нашому напрямку. Під нашим мається на увазі напрямок на Гуртягу. Метро обривалося на Савьоловській. З погляду фактичної точності, це був би дуже правильний початок. Або ось такий варіант, культурологічний. Чому немає Роману Москва, хоч є Петербург Білого? Тому що Борис Бугайов народився на Арбаті, тому що Білий жив переважно в Москві. Такий початок був би цілком пристойний, але надто красивий для цієї книжки. До того ж, я так ніколи й не дочитав Петербурга. Я вже навіть не пригадуючи й починав його читати. Тут немає чим пишатися, я згоден. І я цим не пишаюся. Почну з іншого. Два роки, що їх я прожив у Москві, це плюс-мінус – 730 днів. Віднімаю від них 2 літа, 2 липні та 2 серпні, тобто 120, залишається 610. Цього все одно забагато, бо слід відняти ще й двічі по півтора місяця зимових вакацій. Після цього днів залишається вже тільки 520. Відкиньмо ще 3-4 тижні витрачені на всілякі туди-сюди, переважно втечі до Києва, Львова і, зрозуміла річ, Франека. За наймінімальнішими розрахунками лишається не менше 480 днів. Таким чином Москва – це місто, в якому я прожив щонайменше 480 днів. Тобто я в ньому 480 разів прокидався і стільки ж, мабуть, засинав. Але часом і не засинав зовсім, хоч усе одно потім прокидався. Це місто, в якому я щонайменше раз на день їв і значно більше разів на день пив. Уточнюю. В Москві я вигадав для себе такий спосіб живлення, що їстиму лише раз на день. В полудень у нашій літінститутській їдальні і ніколи нічого для себе не готуватиму. Від цього я постійно стрункішав і вигострювався, це додавало мені внутрішньої струноподібності, а Вікторові дало змогу написати у своїй історичній поемі «Реставрація» приблизно таке. Або Юрко, колишній грубас, продовжим кулінарну тему, а нині Дженджик, Хорт і Любас, прочанин в пошуках Едему. Найсуттєвішими в цих рядках є два поняття. «Хорт» – вказує на мою московську вихудлість і, мабуть, мобільність, тобто повсякчасну готовність зриватися і бігти. «Прочанин» – вказує на початки того мандрівного життя, що й досі не хоче мене нікуди відпускати. Під «Едемом» Віктор точно розуміє не Москву, а щось набагато ідеальніше. Якщо ти любиш мандрувати, то мусиш кохатись у відстанях. Моя найперша поява в Москві 1 вересня 1989 року стала чимось на зразок прологу до такого кохання. Напередодні ще у Франику мене докладно проінструктував Ярослав Гарсія. Він і Москва – це особлива пара. Ярослав Гарсія, так я його називаю в цій та деяких інших книжках, у Москві прожив значно більше за мене, цілих п'ять років. І ці його роки студентські, от у чому заколика. Тобто він уже ніколи з Москвою не розлучиться. Вона сидить у ньому як юність, гостра і густа. Чи не з його рук я отримав першу в житті схему лінії московського метро. Я вирішив, що завжди триматимусь її, ніби сліпець поводеревого мізинця. Москва Ярослава Гарсії – це своєрідний пунктир, нетривкі, переривисті і, мабуть, плутані лінії пересувань, між якими – станції, тобто адреси кількох наших людей. Насправді шпигунська мережа по українському глибоко і безнадійно – Тож 1 вересня 1989 року я мав приземлитися на одній з таких станцій, щоб отримати секретний пакет настанов і тимчасовий нічліг Станція метро називається Сходнинська. За нею вже тільки планерна і все Кінець Тагансько-Краснопресненського фіолету Кінець Суходолу Повітряний простір Вільне падіння планерів та іншої авіації До речі З Литовища Внуково до сходнинської Відстань, як мені здалося, довша Ніж будь-яка інша відстань Усередині будь-якого іншого міста З крайнього півдня На крайню північ Якось так І кожна відстань, яку долаєш уперше Видається ще довшою, ніж вона є насправді А час у дорозі ще тривалішим тому весь цей шлях став для мене дійсно таким собі першим вересня або, скажімо, вступним іспитом. Спочатку цей автобус від Литовища до Юго-Западної, ніби з Франика до Львова. Потім це перше метро до Дзержинської і цей безмежно затяжний перегін між університетом та спортивною з приводом закритих на Глухоленінських гір, підвішених над річкою. Доїдемо? Не доїдемо. А там і зміна червоного на фіолетове, інфрачервоного на ультрафіолетове, перехід на Кузнецький міст і ще дев'ять станцій угору. До решти, до кінця, до повної зупинки вагонів та серця. Про серце я додав, як ви розумієте, для краси. Скільки це може становити кілометрів увесь той пробіг? Тисячу? Тоді я був ладен повірити, що так. Насправді, гадаю, що десь близько 50, але наче пройдених власними ногами, взутими у кирзові скороходи. Півтори години шляху, півтори години самотності всередині натовпу, цілковитої анонімності і розчиненості в іншому. Це і є, наприклад, вона. Свобода. Острів свободи. Людино-острів. Рухомий острів з людським обличчям І двома валізами В одній з яких Суттєво менший Помаранчево-біла Друкарська машинка Травелер Ділакс Якась йогославська Чи щось подібне Семирічного терміну експлуатації А отже Дякую за підказку Російська література Ізрядна поизносившаяся.